اللهم العليم الحكيم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اوله پارا سورہ بقرہ کی پنجم دیرشم آیات نا زمونږ لږه درس وو وکل فرمایا لیون مونغا یا ادم سکن اے ادم علیہ السلام سی گنت و زوج کل جنتا او بی پا جنت کی وکلا دوارا منها دی وستا په جنت کې وکلا خرا کوي دواړه مل ها د میودې جنت نارغدن فراخې شراب هیڅ چې توما کمزې کچ خو خشستا شود دواړو فَلا تَقْرَبُوا مِن شَجَرَةِ الْجَنَّةِ غَيَاهَا شَجَرَةٌ ذَاتُ ثَمَرَةٍ وَكُلُوا مِنْهَا مَغْذِيَةً فَتَكُونُوا مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَا تَقْرَبُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ دایات دا یاد دباځي جملو تفسير ثيرو چې جنت له مراد کوم جنت ده او حوا بي بي رضی الله عنها د دخول د جنت لمخ کې پیدا وکړه او رشتو دې کې وایي الا تقرب هذه الشجره ذال قران حکیم د بیان یو انداز ده چې یو شین منکای وې دې تنځ د کې گئی ما لک وی ولا تقرب الزنا لک وی ولا تقرب مال اليتیم ندغونه نم منکای د قول د اسباب نم منکای د دې کې دېونه ناس کومه ون مرادو چې آدم او حوواليه مسالم الله داغي نمن کړو نو اهلل موش پق اقوال ذکر کړی وګوره په حدیث صحیح کې د دېونه تعين نذراغله زکت دی پتعین او معلومو آلیکی زمونس دینی فیدا نواب امام ابن کسیر دا غگن قوال ذکر کنی چه سوکوئی دادا انگورو نوا او سوکوئی دادا غنمو نوا او سوکوئی دادا غنمو نوا چاپ کی کجور زکر کڑی چاپ کې نظر زکر کڑی امام ابن کسیر وی ان الله عز و جل ثناؤہو نها آدم و زوجتہو ان اکلی شجرت بعینہا من اشجار الجنہ دون سائر اشجارها فأكلا منها ولا علم عندنا بأي شجرة كانت لتعيد لأن الله لم يدعو علي دليلا على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحا وَيَا عز عَزَّ وَجَلَّا عليه عَلَيْهِ السَّلَامُ وَدَئِ د یوی اونې د میوې د خوراک نه منکړیو معینه وادونه د جنت نا دوانو ته خوراک کړيو منګل پث نشته چې دا کومونه وا زکالا منګل پدی کې قران کې او نبی رسول الله سنتو کې دلیل بیان کړي دي نو ګرځېونه کې ابهام دي دا غشان امام راضی رحم اللہ وی راجح قول دا دے چیدی دے کی شجر مبہمنا امام روح المانی وی والاولا عدم القطعی والتعین کما ان اللہ تعالی لم یعینها بیسمها فی الآیاب ولا ارا ثمرة فی تعینی هذه الشجران غر قول دا دے کې د دې اونې پث نشتہ الله <سؤال> د دې شنومن نه غسته او نو صفایدا او مشط پت عین د دې اونکه دغشان قول امام قرطبی ذکر کړي امام بیزاوی وی ول اولا الله تعین فی لا یا لعدم توقف ما هو المقصود علیہ وارادا د دې ديونه تاین نشتا زکه مقصد شریعت د دېونه پتاین باندې موقوف نه او یو قاعده ولما او ذکر کړي ځنه وحصی سره ځان ستړي کوي وای ابهیمو ما ابحمه الله ایکم شې الله پټپری خې نثیم پټپریزہ که سرغندولو کی صدینی फायदा وے او دنیوی फायदा نو الله به ذکر کړه او بس خو ازمایش دی ویونی د میوی د خوراک نه الله ادم او حووالهم من کړو ولا تقربا هذه الشجره او منځ دی کی جیدوار دیونه تا ورا دان شیجیب کتاب دے چیوشی نا منو کی وای نس دیکھے گا چکه هریشک راغبی یو سڑے د فصل او د چراغا نگیر چا پیر اگډی سرائی نون قریبا د چده سو پوئیگی بیجی او ګډو باغی لور دو خړی وګر منے د زنانہ کړي خو ولا تقرب الزنا زنات نظ دیکھی گئی ما ایدا سی خبره دل پغو گونو ڈنگڈم پستر گدا سے غلط تصاویر لقتل دزا سی گندو خلق مجلس کی کیناستل چیا غبا دبت بت کارئی شی وی ولا تقرب الزنا منی دیکھی گئی دوال دیو نتا او کنيش دې شويه او د دې دامي ومو خړه فتكونا من الزالمين ورن شيبتا شود زیاتی کون کو نا پخپل زانن ظلم قران کې فمانات کمی خمیرزي <تصفح> دیدې کې مفسرین هم دغه معنا کړي امام روحلمانی او معنا ده کړي فتکونا من الذین الذین ظلموا انفسهم بارتكاب المعصیه او نقسو حوزکم بمباشره ما یخل بالکرامه خپل مرتبه بکم جګر تاسو یو دار سکار او چې هغه په کرامت او عزت کې خلل راوړي دی آیات دلان دی علماو د پیغمبرانو د عصمت مسله ذکر کړي بل قاضی مولا لقاری رحمه الله وي لمبن جل کې دا یو لوی محدث د خپل دور مفسرند تفسیر مشتا د مولا علي قاري رحمه الله او دا یو لوی محدث ومې فرمایي الانبياء معصومون قبل النبوهه و بعد قبل النبوهه و بعدهن خباير الذنوب و صغائرها ولو سهوان علا ما هو الحق عند المحققين وينبي عليه السلام معصوم دي پاک دي د نبوتنا مخه او رسوځو وړو د لوی ګناهونو نا اگرکه سحوانم څخه کبایر او سوا غیر نصر ګندېږي علامہ هو الحق عند المحققین ذلت امام خرب حبي موي وي انهم معصومون من الكبائر ومن كل رذيله فيها شين ونقص اجماعا انبیاء علیہم د کبایر و نفاق او د هر نه کارووی نه چای کی عیب او د غی نقصان وی دینم فاق دیو چې دا یو مثال ده په انبیاء علیہم السلام الٰہی امتحان را ولی معاشری د 파را قابل خور کا او قابل د س د kerkene جوړایي لقدغه کی سخوان او خبره دا چیرای یوب بلې سلام کی چینجی شو اولایا از بالله خلقو پګند گئی غرزول دا دتی سخوان او دروغ دی امتحانو او دا ده کی د ذلت خبره کای دا نه یوسف علی السلام بارک کی چیرایلیه تو سویلی او باضی مولیان ذکر کای اغم دروغ در دی او رست بیا امام قرطبی وی وقال جمہور من الفقہائی من اصحاب مالک وابی حنیفہ والشافعی انہم معصومون من اس وغائر کلها کا عصمتهم من الكبائر اجمعها و جمهور فقہاوی کاغر امام مالک رحی مولاد مذہب دی او خدای ما مبو حنی فرم الله او خدای امام شافی رحم الله چې پیغمبران د ورو غناهونو نم پاک دي لکه څنګه چې دلویو نپاک دي شری فق اکبر کی مولا علی قاری رحم الله وي دغه مخ کی اوله د عيد مرقاط هوا وی ولنبیاو علیهم السلام كلهم منزهون اے معصومون عن اس وغائر والکبائر اے من جميع المعاسوی وهاکم هادیه العسمتو ثابتت للنبیاء علیہم السلام قبل النبوة وبعدها پیغمبران علیہم السلام دو ورود لیو گناہونو نفاک دی او دا عسمتوار تب دا پیغمبرین مخیو رسط دواړو حالاتو ک سابت د بیا نه کې شوي د تفسییرې مداره کې وي دی ته زلت وایئ زلت ته سلکې وي خې خوادو ده لکه روان دی باران شوي ادا د خټو وطې خپې وخوا ده لکه او سوات کې موی په عزله هم مشاواو زلت وي خپې خوادو ته او بازو نما دي تخلاف اولا ویسورته وي خلاف اولا مفتی محمد شفی رحمت الله علیہ دل تفمعارف القران کی ذکر کړي و اذا سلو رو اي ماود امت په دې اتفاق ده چې پیغمبران د ټولو وړو ليو ګناهونه نپاک او محفوظ دي بعض خلک پوچي وي لې چې واړو ګناهونه نه کېدې شي وېدا خبرد جمهور مت پني صحیح نره څوک چې وای وړ ګناهونه کې دېشي دا خبرد جمهور مت پني صحیح نره دا, دا دا غي پني صحیح نره او د لیکي قاضي عیاض رحم الله په شفاقم دی بارک خل خبر فرمایلي دي ای بیا رستو وی گورا رستو آدمو هوا لهم السلام توبو باسی وی دا توبه من ترک تحفظ دا لا من المخالفة دا علماء خبری جی پوئی گئی نه کنا وی ات توبه تو من ترک تحفظ لا من المخالفه وره قرانم ذکر کنی چم بیا له السلام د نبوت نا مخ کی د گناهونو او پاک او دغه مسلک شفا قم قاضی رحمه الله ذکر کنے دی وګره اغا یا سنا السلام د نبوت نمخ کی دا د او گناہونو نا دي د باذن نبوت بے صفوش کے وګورئ تاسو سورہ مریم ګورئ آیات وګورئ د سورہ مریم دولسم نمبر عنوان ورتور کی اسمت د پیغمبرانو د گناہونو ند اسمت قبل النبوا یا یحیاء خزل کتاب بیقوه الہ الالمین فرمائی اے یحیاء علیہ السلام رونی سے کتاب کتاب نہ مراد توراد شریف دین رونی سے کتاب بیقوه تن پا مضبط والی سرام دعلم او دعمل پنیت او د درس و تدریس منیت وآتینا هُ الْحُکْمَ صَبِيًّا ادھیک <سؤال> امام روح المانی و اداحو کم پدواؤ مانا گانو دے ورکڑمی وغویت علم و پوحام یا ورکڑمی وغویت نبوت صبیعا اوله ما شمو اولا ما شم دے خویلم و نبوت ورطا ملاو دے عبد الله ابن مبارک رحم الله و ای قال معمر امام معمر و مشهور محدث نے و ای قال السبيانو لیہ ابن زکریا اذهب بنا نلعب معشوانو یحیی علیہ السلام تویدو زچ لاڑ شوچ لو بیوکو دې لا دی او شو کانو ما شوم نه ورته وای مال للعب خلقنا مخولالو بولنیو پیدا کړی اے ما شوم دی او مونږه لوبولانیو پیدا کړی وا ته نہ الحکم سو حکم په معنا د حکمت دی او حکمت غېلم لوي چې ور سره عمل ورت مو علم او فو هو ور کړوا سو بیا او غیلا ما شمانو کې آیات یو یوکم دیرشم او دارنګی دیرشم یاث ګورئی مریم بیوته اللهی صالح السلام ورکو دیو سور زماشم دی پا غیگا کی نیولی او کوم ترالا ایوار تاوی تا خو نکان وکڑی واد دی نو نو دا بچه د دکمزی نه پیدا شو فا اشارت الیهی نو اشارک ری و مریم بی بی سالیه السلام تا غیگا کی ری وی خبرو نا روجره جرا څوک سوک سا پختنا کئی نو دی غیگا کی بچی نو کئی قالو كيفن خل ممن كان في المهدي و بيا وی لودي سرنگ خبرو کوم داغه چا سرا كان في المهدي چدي فق غد مور کی شبيا ما شوم و وکه السلام د شاهادت د اترو چتکا د یو را زیاده د و ورځو نه قال انی عبد الله دا ګور د دو ورځو د ماشوم خبرې وی فرمایلی وبې شک زه د الله جز بندم تاسو خوبه معنی اله جوړوي معبود ب جوړوي مددگار ب جوړوي خوځما اعلان دمور پریګه کیو اورئ انی عبد الله زده الله بندیم آ نیل ک تاوه را کوي به ماته کتاب وجانی نهبییا به ګرځوي غمبر لګوره دا معشوم دی دو دوه ورو درې او د الله دوحدانیت بیان کوي سبسیدن نه مور پهغېږه کې سوره انبیاءو گوری، واللسم پارکی سوره انبیاء رازی، اول داغی آیاتو گوری، یو پنزوستم، عشمت ده پیغمبرانو قبل النبوت، یو پنزوستم آیاتو گوری، واللسم پارک سورت والقد آتينا ابرای مده هو من قبلو وکونا به عالقد آتينا او ب ش ورکړومونګه لمین فرماي ابراهی ابراهی مل اسلامته رشده هو دغې من, قبلو اے من قبل ايمن قبل البلو لا بالغ نه خو علم ورشده هدایت ورث ملاو دے نبی د نبوت نہ مخم د هدایت نہ خالی وی وکنا به عالمین ومنگ غایبان فوها شدید نبوت نمخکم ده دی رشد و هدایت دور کولو لائک ده قابل ده مستحق ده احل ده دارنگیو گو رئی دی شلیم بیاکی آتی او کمتی آیم ففہمناها سلیمان وکلن آتینا حکما دعود علیہ السلام پیغمبر دے و بادشاہ دے فیسلی کی سلیمان علیہ السلام لا ما شمنے اللہ اوی ففہمنا ہا سلیمان منگ پوہ ورکڑی وددغم او فیسلی سلیمان علیہ السلام تام وکلن آتینا حکم و علماء طول اللہ مورکڑی وارکڑی حکم من پیغمبري والمعفوها اذا سيقوم ګډي شري دلي ویت چاپه فصل کي داوود عليه السلام له فیصله راړ د فصل د تاوان اندازې شو له ګړو مرو د ګړو د مالک نه ګډي واغستي او د فصل مالک له ورکی دا فیصله د پیغمبر فیصله او داوود عليه السلام درستو سليمان عليه السلام ويذكر في صلكم دا سبو كب قد بوركم دا فصل مالك تا چت دا دي د پايو دا بچو دا وڑاين فائده حاصلوا او دا باغ بوركم دا گودو مالك لچتی خصمانا کاوا نباغ چبی اخفل زيلر رو رسیگی نباغ والا بباغ والا پشی گر والا تگریب ولې کې د دواړو مصلحتو دا معصوم دی لا نابالغه دی دا کوي دا رنګه حدیث کراغلي دی او دو زنانو وړو کې وینځر او بچي ال تماشومان خو روزن کی کی خو دی نذرن دراغه او دی او بچې پکې خوړو نو پاګه د دواړو جنگ شو داوود عليه السلام ته فیصله راړه يوبا گم بشرا ز نانوا بل بگے کشراوا دا بشید دی کشروا وا گم شر دمرا السلام مطمئن کن غیل بچہ عالم سلیمان السلام لا ماشم نے یوسف علیہ السلام شویدس ہادم لے چانارال نیمو بے والا نمبر د چې د کمی بچی در رنده وړه په کېغلی شو چې د بیاې مړ دا به هم نیم کې او ک را ورته وي پو ی اللهې پهتهاررح وکې برکتت دی در کې واچئ دیلی ووررکه خونیمه وای څوکه خیر دلی والاکه خونیمه وای ما نو هغ بچ راغست غمور ل واللم داګرو یو کتاب کو مضانله پیدا کوو السیاست الشرعیه تہ حافظ ابن تیمیہ ابن قیم رحمۃ اللہ کتاب دې لیکویو اسلامی قانون شرح کړ دا الله دومره مدد وی چې شی پټی کینا وایو شریعه لپی سی ورکو منع کرشه ناغا بدعی وی قاضی لوي وی فلانی ونی سر موند ولاړو دلمې دومره پیسې ورکو اس دې انکار نو قاضی هغه انکار کول کیلوای هه مودهی ته وی غون اشتا اوسم داغه وی او دغه تو ګورا داغه روان شو نه پس او دا شې انکار کړه د قاضی له مخې ولار دی قاضی کله مطالعه کوي کله لیکل کوي ځانې وزن هغه راځه کړي یو څاڅ چیر شو سری روچت کو بدل اوس با غون لرسېدل ای کنه د دوه لوي نه لا شته وا څوک ویو کو ویو ته راځه کډای ویلوای په دوبره پتا در لښتا چې و او التا دا دوبره مزل دیولاله پیسې انکار ک له خیال رسی وی هغه باغونه لرسیدلې چې دا داوه کوي چې دلته پیسې درکړي وی دا مزل شتا او دا الله دا قاضي سره چې شریق قانون وی لوسي وی بدته ورنصرته وی دا شی عجیب عجیب واقعيات دي پکې ایږي دارن یا حلیل مدام لیکری س گندا حلق راجمش فل فوزنانه تہمت ول غولو وی تہمت و جزا و شئیت مطالبه کول د بدکاری غینکارو کو نو دسلور دا راډل داود علیہ السلام لوی دا مونګه تا چلایا ذباللہ دی د سپیسر بدکاری کو لا غی حکم شری جاری کو و سلیمان علیہ السلام ورو کې ماشومانی تینو لې او رکور چې چیز کی گی معشومان او کموس کی گی نو منزولا کئی اکر گڑا کی گی بیا معشومان گڑا تلاوت کی گی شیخ الادیس مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ ذکر کری و ایزا مونگ پکور کی چې ماشوم د خبر و نمخ کی سو پانے قرآن دکڑے زکر دمور جولے کی چیم ام قرآن دے کمیچن اوڑی ام قرآن دے کسوک پخلے کا ام قرآن دے رچی ٹو لرس پکور کی قرآن قر� نماشن د خبرو په زیوال د الله کلام زده کی رسول الله السلام ناشې ما را راځه وکړي آی گواہی کوي چې د زنانه د سې کړی رسول الله السلام حکم کویدا سلور وړه جدا کړي یو یو مهاله راوولای دی یو ورته راوي ته چېای چې د سپی سره بد کار کړی دیڅنګه رنو وایشیتان بهدل <سؤال> دګنا چل خ خو د شاررم می دو غټې پهې پرېخي د دا خودا پشوره نه وکړي چې سپی سررنګ یو ی خوړو چاي سپین و چاي طورو زر ر دا د سلام به سلی د رجوکه اصلور واړه رو غخته و یو یو ماله راله یا یو د سپیرنڅنګه او او چې چې دانور سره بد بدکاری کولا تو شیطان خود رنگ تغنیو یو یو یو بلوی سلور وڑا بارا کی حکم اکوی دا سلور وڑا قتل گئی شکولت اللہ ماشم نے ویف فهمناها سلیمان وکلن آتینا حکما و علما ندا آغایاتنا دی عصمت دا پیغمبران قبل النبوت دارنگو گوری سوری یوسف گوری دولسم فارکی او آیاتو گوری پی لسم نمبر اسمد پیغمبرانو قبل النبوت پی لسم آیات دسوری یوسف گوری پا دولسم فارکی فلم ما وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ أَرْكَلُوهُ فِي الْجُبِّ وَدَارَ يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ دِرُنُّ و اجمعو اتفاق راغلئو ان یجعلوهو داچه وررتاو کیا غا فی غیابت الجمع پا یو ڈرد کچکوئی کے ایروری کوئی تاورو غرزولو ادائی خوئی گنی مونگ یو آدکو و اوحینا ایلیه ایلا ما شمر اللہ وی مونگ ورتاو حکنواه چه زم ما پیغمبر خفکی گما لتنبی انهم بامریهم ها ها خبردارې بور کی دیرونو ته په دکار دځویچه داله وهم لا شعورون دوما نا غانی دی دای پوی ذنا دای خوېګنی مونږ جدا کو او کندل لمو غرزولو دایله صفه تو جز مون خبره بندش او د مالک خبره ور سره شروع دی وهم لا یشورون دایف دی وحی نه یا یمن دعوت بول خبر ور کی وهم لا یشورون او دای بتا پی جنینا درنگ غریشوره قسس شلم پار کی راضی دا غی آیات وګورئ سوار لسُن نمبر اسمت د پیغمبرانو قبل النبوت قران حکیم ذکر کړي وي ولما بلغ شدو سوار لسم یاد د شلم فاری سوره قصص ولما بلغ شدو کله رسیدل وغ خپل ځواني تا وستوا دا تفسیر دے دا اشدهو دا پارا برابر شویو آتیناهو حکما و علما ورکڑو منگ غطا حکما حکما اقل پوها و علما او علم پدین کی وکذالک او دارنگی بدلی ورکو منگا المحسنین خائستا عمل کون کتاب کو ندا انبیاء و شان دماشم والیم ساجیب ویم ای انبیاء یو وخم داسی نیگنی چن ایمان پسیفت دی موسوف ده هدایت پسیفت دی موسوف نی. نو بیاد نبوت نمخیم د گناهونو نه معصوم دی او د ټول امت اتفاقی مسله را اک کله سره الله ناراض شي الله دغه او تاسو ناراضه کیږي نه نو ماسره د ځم غم ختم شو ا قلم میرا واه او پیغمبران بد نامو تیموس علی سلام سره او چله ویلو وانا من دوالی او ادم علیہ السلام حوا بی بی ته ویلو فتکونا من الالعالمین کله الله ناراز شی سره د علم نه پګړ او وډ سرشی دا په ډیر دعا ورایشه لا علم راک خو پګړ او وډ مسرکه ما ورځ ټولم په تفاقه ابي اذن لګره او هیڅ څو ګناکه ځان لیکل دي ګناونو د پیغمبرانو ذکر کای داسې خبرې کای دا چه خلکو خلقو ده ای نظر تو رئی اپیاو ای دا زکا چه خلقو لپتاو لگی زی با شر رئی په دا پتا بسیر پا با شر لگی دا انبیاءو دا بشریت دا معلوم نور شل اجوحات تیم فا از اللهم تاسو د ذلت مانا مخ کی واو دا خویولیو دی دوالو ته شیطان خویول لد دوار ال ابلیس او شیطان انھا زمیر یادیو نثراجیری پس سبب دمی وی خورود دیونی یا انھا زمیر جنت ثراجیری انھا ددغی جنتنا فاخرجهما نوریش کیو دا دوالا بمما دغ غزینا کان فیه چودا دواړه فره کې وقُل نَهْبِتُ فرمایلو مونږ کوشئ دا اېه بیتو دې کې جاما ذکر کړي دا ویل مونږ کوشئ کوشئ دواړه اکثر سلف دا سيوي چې اېه بیتو کې آدم و حوالهم السلام أو إبلیس درواد و تحكمن ويل ومونگا كوشي بعدكم لبعد من عدون بعض استاسو دبعض دفار دشمنان بویب دبني آدم و دشایاتوین و پمنس كدازل دشمنی دا ولكم في الأرض مستقر او تاسو لفظ مکه کې زید او شیدو دے دا مستقر یا اسم مکان نه یا مصدر میمی دے لګره کوم اسم مکان شي معناو مستقر زید او شیدو دے او کوم مصدر میمی شي نو معنا صدا تاسو د پارزمکه کې مستقر اسی ذلی و متاع الٰهی او فیده د ترس وقت پورج مرگ دیم دل ده گرد آیات دی اولی سیل گره فا ازل لهم خیولی دی دوار لرا نو احل علم لیکنی گره زلت دزاپ فتحی سرا دا خویدل تویی دی ته او لما خلافی او لا وي ته خلاف اوله ورته وئ او دی د پیغبرانو نې شوي دي تسللت وي ددي ایاد د ووج او د حلیل مو اختاف دی چې دا څنګه خویول څنګه دو ک کړی ددي کې د حلیل مو مختلفه پوشیطان خوی جننت نه روی شو د دی دروکه کولو د پار څنګه وردن نه شو نو بعضې ویللي د خلل جننتته بیاج اللیاعدممه وهوه بیا جد نه شو جننت ته د پااره د امتحان ده د او د هوالې مسلام بعضې ف سریر وي قامه اندل باې ای دروازې د جنت سره ولاړو دایته आवाज ورکړو سو کوی دیو دیو, دیو دیو دا به په شکل کې وردن نشو خو اهلی الملیکری وی لسنال بحثو ان کیفیت ذلک ولا نقطع القول بلا دلیل ای الله ویدای ذو ککل اده دو قبولوس کیفیت قران او سنت کښته مونږ د ځانه خبرې ولې دین کیو دا بازی صلف و ندام من او بازی آیاتونا د دی خبر دلیل لی ابن مسود رضی اللہ عنہ وی ابن عباس رضی اللہ عنہ وی او جمہورو نبا وی اغواهو ما مخ ای مخامخ دوار دوککڑیو دی چکل راشنو لویزو خزم او گور خبر دا سی د قران دا یا سنرم دا چې معلوميږي چې مخامخ دوک کښې دی لګورې تا سورې আরাف ته مفارقه دي د دې یا سنونه دا معلوميږي چې دوکه مخامه خرچولې یوښتمیا تو دا ته مفاری سورې আরাف شلم آیات نه دا مضمون وګورې چې دا وسوسه ورته څنګه چونه وا فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَسْوَاسًا يُلْوِي وَيَدْعُو تَشِيتَان لِيُبْدِيَ لَهُمَا دَارَ طَارِقَ خِقَارَ وَسَرْغَنِ كِدِ دِوَارُهُ تَ مَا أُورِيَ أَنْهُمَا أَغَچِ پُٹکڑی شِوِي دِ دید دِوَارُنا مِن سَوَاعَتِهِمَا د وجود نو جديد دوارونا وقالا ابليس ویلو ما نھا خوا ربکما نده منی کړه تاسو دوارول رستا سو رب ان ھذه الشجره د میوی خورو د دیونه نا مگر کتامو مو خورا الا انت کو نا ملکه مگر دا چی فرشتی بدر نجوڑی شی او یو قرط پدی کی دا ملکین نے که بانی خسرنا اللہ ان تکونا ملکینی مگر دا چی بادشاہان بدر نجوڑ او تکونا من الخالدین یا شی بدوارا دا می شفاتی کی دن کو نفد جنت کی وقاسم هوہ قسم خوڑلو دی دوار وتا اداړم بنید دروغ قسم نے نو ادم او حووالہم السلام چ دور زڑور بسو کی چدا اللہ فضات عالی یبد دروغ قسم خری د دروغ قسم, قسم خوڑلو ابلیس دی دوار وتا ان لکما لمن الناسحین چه به شک از تاسو دوارو دफारخه مخادخرفا هنو نه ګور دا خبرې ټول مخامخ شي حیات داوی او سلف صالحین داوی چه دا د وکول مخامخو وګور دا ادم علیہ السلام نه خبره رښويدا او دا خبره په هې رخنه لکو گرئی سورة تواحاش پاڑسم پاڑکی آیات گرئی یوصل پن لسم نمبر آیات وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَا وَلَمْ لَجِدْ لَهُ عَزْمَاً ولقد عهدنا او بي شك وصيت كدومغا الى ادم ادم عليه السلام ثم من قبل دين مخيف اد زماني د د نجول نعرش آغين دي زماني ن مخيد قران دونزول ن مخيد نورش وال وي فنسيا دا غين هرشيو اديبل غري كفهير خدا دمرا پیغمبر جاڑی اولی جنید رحم اللہ او قائدہ ذکر کرنیا بھائی تو جو کئی وَيْحَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِينَ دَعَامُ خَلْقُ نِكَي دَعَامُ خَلْقُ نِكَي دَعَدْ مُقَرَّبِينُ گُنَاهُ نَوِي اے وام سڑے بھائی وشیتا نیکی وئی خو مقربین ته سوئی اغتونه خلاف علماء پیغمبران و دمر وی شان دا غیب د ما او کی او لوی شهر رازی د جنید رحم الله دا قائد التولیکي حسنات الابار سیئات المقربین احلیل موفد فقيه او مساله ذکر کړي یعشبو سید خو باز کتابونو ذکر کړي د فارو او د ملک نه کې جامع راشي نصوصم پکښتا د ظاهرا په شپلي تینی وی دغه استعمال درست د کفار فارو د ملک نه جامع را ل او غیر مسلمو جوړی کړي ظاهري سه پلی دینښتا و امام صاحب جرا فتور کا نه ما ابو یوسف رحم الله اور تپک خپله مسکه خپل استاد د شاګرد ر ناغول عزیز تعالی کینو کوم دایره کې بیسو کوم څه پوه شي دلو خلق لوې صفات وي فانسینو دا غې نه هې رشيو ولم نجد له عظما او نو مندي موندا وي د فارا سقشتو اراده د می وي خورو دای په هې رخلوا دادملي سلام نه هې رشوا نپدی ایتبار دیت سوکل ای وسوسه وا چول مخ او داغین خبر هی روا خبرت نه هی روا دغشان قاضی عیاض رحم الله شفاک وی وینشی الریک یغتر به حلف ابلیس لهما دوکشیو دواړه ذې ابلیس فقسم باندې اے دا غې فقسم دوک شویو وقول نهبتو فرمایلو مونږ کوشي بعضکم لبعض عدون بعض استاسو د فار د بعضی دشمنان وې ولکم فل او تاسو د فارزمکه کې زید او شهدو ده اے الله مستقر د انسانانو زفارزمکه جوړکني ومتاع الہی او فائده د تر سو وخته پوری واخسره یې خوږی خور پوری پیو رسېنو دیو جن صحابه کرامو ډېر د دی گذاري ژوند ته رکنه اومر رضی الله عنہ چې شام ته لاړو نو دا شام دغه وخت کې مشرف ابو عبید ابن جراح رضی الله عنہ له ملاقات شو د دا دادوړه د هېوی مرتبه صحابي عام عشرو مبشرو کې ابو عبید ابن جراح د الله حبيب او امين هذه الامه نو عمر رضی الله عنہ ورته زستاکور لاله کوم نو ما کور کې سکے وینه زبزم نو په مزاج په دې وي خسترګی دي د وښ کوډکی روندی لا اوصال په تشول غواړي چې د وښ کیتیو به غیر جرګه ښه کوټه لا یا زور مشک د اوبو په یو ګټ کې راځوندې او سړی ټکړي په تیری دی په نوور د عمر رضی الله نوړی ارشاد ځوانته د چا په حال کې غجاړي چې دا غوښمه راځه ځوان پویگئی پی پو خبران کاری نه عمر رضی اللہ عنوش جڑن وردتا وار دو را کسکرکا کوه وا، کنا وردتا دو رو را. خو بس خاور لزان رسول دی یا پدی صرو تکڑو ورسل کسوک روزان یو یو گٹ خریوم بخارو للادشی او کسوک صری تکڑیو دونو پان خریوم بخارو تلادشی ردوی متاون الاخیل بس تر خاور روزان رسول دی رو. ایک دچا بنگلالا او ګورهکه د چا جونګړه د نو بګلی والله به مخاروته ورېږي او جونګړی والله به مورسېږي دغ مر ده چې د غټ متتون نه بیا د سریړ نه کېږي دا چې سنی نو غزړ کېږي خارو ته او شوکې د عاک طرف ل چې شوکې نو سړی له تیاې کوې چې شوک نه د تییاې بهڅوک ماون او فده إلهي تر سو وخته فورې چې مرګ ده آدم وحواليه مسالم الله د جنتنا د دنیا دي مشقاتونو تکلیفونو ترا کښکل او پدې راخزول کې سمره حکمتونه الله د خپل صفات ظهور کولو او باې د سمره سمره صفات دې زما کې اے رازق دې نور رذرجک د صفات ظهور راه نور سم را بشمار صفات ظهور راه فتلقا اعظم من ربه دا تلقا پمانه د فهمد پمانه د قبل اوذ اخذ فتلقا فهمه وفتن قابلا واخذ فَتَلَقَّاز دَكْرِوِ آدم و آدم علیه الصلاة والسلام مِن رَبِّهِ دَخْبَ الْغَبْدَ تَرَفْنَا کَلِمَاتٍ سَ کَلِمَات او اغا کلماتی لُسْتیو او پاغی اللہ ندواغ اختواج جزیکنیو فَتَابَ عَلَيْهِ فَتَابَ عَلَيْهِ گُرَ تَوْبَى اصل د ده توبی الرجوع ده اول ذل قرآن کی راگه التوبت و اصلحا الرجوع د توبی اصل مانا واپس کېدل دل چې د ده توبی نسبت اللہ توشی ندو مانا یو قبلول د توبی او دویم توفیق ده توبی فتحب آلیه اللہ ده توبی توفیق يا قَبِلَ تَوْبَتَهُ أَلَّهَ تُو بَقَبُلَ كَنِوَامُ نسبت اللّه تشوه نبیاء بدو ما ناغانی چه تُو بِنسبتو شه أَلَّهَ تُو بَقَبُلَ كَنِوَامُ أَوَلَّادَ تُو بِتَوْفِيقُ وَرْكَنِو إِنَّهُ بِشَكَ شَانْدَا دِي هو تَوَامُ دَا اللّه دير تُو الرحيم او رحم کوم کې په بندګانو باندې ورته شوی آدم عليه السلام څه کلمات ځدکړو او دا غې د لستو سرا او د جړاو فریا سرا الله تو بخب لکا ورموږم ته ويو واسو مون ګنہگار یو زه مون پښې ته ماف کای بیاده بناو نه پااکلي د هغ په تووب د هغې د اجات بلند لږي دکه د اللهبي زرو ځانانه ش که تالهله تووب اوباسم د پی غمرانو توبه دغې د رجیپې بلند لږي دغه کلماتڅقرآن په خپله زی کر کړي اوور سره رافهه تم پااره او ایاتو گورای داغی درویشتم نمبر چیاغ کلمات سو چې آدم علیه السلام ہوئی او الله رب لیزد پر رحم کو قالا ربنا زولمنا انفسنا اتم اپارد سور آراف آیاتو گورای نمبر قال دې دواړو فرمایلیو اته یاط نه راځه ویسلې شې سر هه دې د ټکول دکله مکه دواړه کار کوي او کنه هه دوکا کوي یا پای اومليکا اور اوا بڑاو او کنه خو به وګو نه دي بس دغه بر هفياره غورزول له غډر کار پاتې عله فرمالی د دوواړو آدممهوهلیه مسلام رلم نه اره بزمونګمونګ زیاتې کړ د فساه په خپلو زانونو وم تفر للاپ کته بخنهونونه کې پرده بانې راوا نه چې و تررحمنا را بانې را هممونونه کې ل نه کو نه منخ قام خا سبح بم دتاوان یا هغه کلمات ذکر کړی چا هغه کلمات دې ما مجاهد قول امام قرطبي ذکر کړی وي هغه کلمات داو سبحانك اللهم لا اله الا انت ربي ظلمت نفسي فاغفر لي انک انت الغفور الرحیم دلته ګوره دی آیات په تفسیری کې علماو یو حدیث ذکر کړي دي چې آدم علیه السلام په حق د محمد رسول الله علیه السلام سوالو رب کریم ور تو فرمایل چه زما د محمد عليه السلام تو څنګه محمد رسول الله عليه السلام چه دا غیف حق ما نسوالونکه ای رب کریم چې کله دې ز پیداکم او روح دې را کې واجو لو ما شر پور تکو نو درش په بازی شو لیکلیو لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم وغه حدیث دی نوید الله رب العزت ورته وی لولا ما وی محمد ما خلقتک وی کوم محمد رسول الله علیه السلام نوې نو ما بتاسفی داخړی نوې نڅوانا نو تاج د لولا خدې مبارک شاه بای په هلیل بلی کری دا حدیث په څومره اسانی دراوله نو دا هې ثابت نه دی ه مستدره کې حاکم چې مونږ سره کوم دی دویم جل دی او چې به تر سفه کې د ه ذکر کړي فطکم ددي حث اسسانیت ذکر کړي چې دا دا سدونې ديلهبانې س سلتله ح ایفه کې وي پهړون بې جل کې اټې صفه ده او دو نهې صفه ده چې دا, دا حیث په څومره ساني د راغلی نو یو ص په کسه نه دی ثابت نه دی سومره سان د سره چې راغلی نو یوړ یو ص فی بې بل ووي نو کله چې ضوف کیر وي نو دا جبیره نه جوړي. شیخ الاسلام ابن تیمه رحم الله کتاب ده التوسل والوسيله ده شیخ مرحوم رحم الله کتاب ده دې حدیث ته علماء او موضوع ويلي علامه زهبي وي موضوع موضوع دې حدیث ته وي چې منګړت وي چادزان جوړ کړې اگر چاجه موضوع حدیث ذکر کو خل کو موضوع دی موجود وی ہے ویدہ یو دروغجنولے دا حدیث سنادن ثابت نه اگر جری په لغری به حق فلان سوال برتابو ور کوي فقہاو لیکلی زمو علماء و د فقه مسلہ چې لا مکروه دا څه د شرک او د براءت او مرتبه ته نه رسي د کیسره کراحت ده. کراحت مدالے چی ترجیحی دے او کنا تحریمی دے لږمږ د فقہ حنفی او قاعده دا وایي پس فقہ حنفی کې چې کراحت مطلقن ذکر شي نو مراد به کراحت تحریمی زګه د تنزیهی سره بیا قید لګی کلی چې مطلقن کراحت وي نو سبب مراد وی کراحت به تحریمی وی حدیث ثابت نه وی سمرا سانی دی چی دی علماء او غریبانی ذکر کړي او کتابونه پیډی کې لري ال قاعده الجلیلا فی التوسل والوسیلا دا کتاب زله پیډا کې چا سره شوی دی شیخ الاسلام دا کتاب او څه پراکس کا کوه یا وایو ودا وونکو مونږ د کتابه سورکې اصل بنیادی کتاب دارې بیا شیخ رحمت الله ل کتاب د البصائر د حدیثی کتابونو خلاصې را جپا کړي د علامه الباني رحمه الله کتاب د د وسیلی جائز او ناجائز اقسام نام دېر بهتريل کتاب ده یو وسیله خل دا جوړ کړي به حق فلان بجاه فلان به حرمت فلان دګور دعا چې په دی کې دعا عبتله به دلیل ګورې که دلیل پیوي خوښ او دلیل پی شته او انصاب په کاربا سری ی شید مویشي مخالفت کوي د تا سره کتابونه شته دا د انصاب په نظرکتتلري راواله د هلیل مو هلحقکو کتابونه او زده و نات د زړ نه لري کاه الله نه سوالو ک چله دا کتاب ګورم ځ د ناد را نه لرې کې ډله بازیی را نه ما له حق مخيلراونه دې نه شاف په نظر اوګه نو د دلیل وی نو فسره سترګي او معنا اجي په دلیل نشتا نو بلا دلیل خبر خدا ان تبع کولې نو دا حديث سند ثابت نه ني فتلقى الذكرى و ادم و ادم عليه السلام من ربه ذخل رب د طرفنا كلمه سن يو شو چی سور آراب دروشت محیات کی داغی زکر و شوم فتاب آلے تو حلاد توبی توفیق و ارکڑیو اللہ توبہ قبول اکڑیوام انہو بیشک شان دارے ہوت توواب الرحیم دالا دیر توبہ قبل ان کے او محربان دے پخپلو بندگانو قل لهبتو منها جميعا وردا اهبتو دا مکرر راغه شخص کیو اهبتو او جمع ذکر کا نو ادم او حوا علیہ السلام او شیطان سے مراد دے اهبتو مخکم ذکر شودل تمراغه نو دفعہ تکرار علماء کرام وکڑی نسو کوئی تکرار د تاکید د پاره وې كلا تکرار د تاکید د فارم رازي اباظ وي کرر الامر لما علق بكل امر منهما حکمن غير حكم الاخر امر مکرر شو خداریو سره یو ده چې کار معلق کړي چې غد بل سره نه فَعَلَّقَ بِلَوَّلِيَ الْعَدَاوَىٰ وَبِالثَّانِيَ اِتْيَانَ الْهُدَاَىٰ اول عمرو اغي سراد دشمنی او دی دویم عمر سرسنه رات للده دایت دی قرآن تدغشانی وید بعض داسم دفع دا تكرار کردو یول دا جنت ناسمان تاو او دا دویم دا اسمان نزمک تاو دا اکثر مفسرین دغه اقوال ذکر کړی تنویر رحمت الله علیه واجب خبره کړیا بیا بیان القرآن کې وای وای پہلا حکم حکیمانہ ترس پر تا او حکم حکیمانہ طریقې پر هوا دا یو حکم حکیمان او ذې حکیمانہ نه یا بیا کوئیږي په خبره کنه الحق حکم وکولکه او حاکم او بادشاہ ویدا شوکه یکو شئی جنت نه کوشئی او دل ته دا حکم حکیمان له ای ذی کذولکه حکمت دے پیغمبران وئی نه کان وئی سخلک باکفر او گنہگار او الله جنت او جهنم دروازو سره دکیدو عادت کړي نمخ کے حکم حکیم او حکیمان او او دا دو س ش دا دو حکم حقی ن چو په رحمت د تې ر الله پهقول قله منها من حجم فرمامونګ کو شيء دوواړ کو شيء دی جننت نه او کوشی تاسو د دې جنت نه غوند اواز اهلی ملک دی و اول هبوط دی شرطه لکل دی ما امراض رحم الله ای اغازل تر اغنے نضاغي بدل دارش جنت نه کوشی دریم زل هبوط حکم زکو کو چلتا الله ویلیو انی جاعلن فی الارض وی خلیفہ ززمکہ کیو خلیفہ پیدا کوم نو کرا کشوی نوی الله یو حکم کنیو که جنت کې باقی پاتے وی نو الله خود آدم علیہ السلام دے پیدا کولو اول مقصد کی ذکر کریو انی جاعلن فی الارض وی خلیفہ فا ام آیاتی انکم منی کراش تا سوتا زما د طرف نه هدن هدایت ای زما د طرف نس هدایت راوي هدایت آسماني کتاب راغه پیغمبر راغه فمن تبع هدايا سوق چروان روان منا و ملن زما د هدایت فسيط فلا خوف عليهم نبئ سے یارب پدوی ولاہم یحزنون او نبوی غی غم جن اذل تہ اہل المویدوا آدم علیہ السلام او ابلیس ضواند جنت و اسمان نرا کوشل ادو نظر را کوشیش سو نظری سود آدم علیہ السلام نظریه واحدہ او د شیطان غلت عقل او د غلط قیاس دا ور شیطان غلط عقل استعمال کړي و نه خیر منه خلقتنی من نار و خلقتہ من فين د شیطان نظریه دارا اقل دا پخپل ناقص عقل دو وهي مقابله کول دا د نظریه وتر قیامت پوری دنیا کې چلےږي یو د وهي نظریه لا ایکم حکم دال الله طرف نه راغلی راغی تا بداری اذویما نظریه ابلیس تا دونوں شو شود دو وہی مقابله پناقص عقل با ني اپدي عقل تل وينا خير منو خلقتني من نار وخلقته من طين دلته ګر نفيو کو يا رب فيني او ديبغم جنوي باې مفسرین وې د یره دی ده دراروان حال سرا او د حزن تعلق ده د تیرشی وی حال سرا تشقید اکثر مفسرین دلته ذکر کړي فلا خوف علیهم یا رب انی فدوی داسوب چې د دا قران و سنت پر روان دي ځنه کدن کی به ير خبر کی به ير میدان میدانند محشر کې بیرنی ولاهم یحزنون دایب دنیا په سي غمجنې چې ګنې دنیا ته واپسې دی غاړي او دوی چې رمند ګناہوںو د شرک او کفر نه دغنه توبه وباسو ځکه کافر مجرم ظالم دنیا په سي بارباني وي چې راځو واپس مو توبه وباسو نوځ خوف تعلق دراستن کې حال سره او د حزن تعلق د تیرشي وی سره دي یا رب انه وګوره دنیا کې علما او لیکلي د الله پیغمبرانو په دنیا کې سمره خوف قانون او ير راځي وګوره ایت اسو یاد د سوره بقره یو سل پنځه پنځو شم نمبر آیات وګوره د سوره بقره دنیا کی پیغمبران و بانیر رازی خبکانون رازی یو سلپنزاو یا امن امبر یاد دو دوے میں پاری ہوگو رئی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَمَرَاتِ الله سمر تا اكيد سره بندگان او چوي ول نبلونكم خام خن تهان وازمائش بكم پتا شو وشين پس شي سره من الخوف يرنا اي دنيا کي دا الله يره دا, دا ازمائش دي د کافر او د دشمن يران شي اسنه زمانه دا ایمان او دي نو تختي زمانه دا حيا او نو والجوع او امتحان ويد لوغي قحط برازي رو جرا روانه د ذيكي بلږي ونقش من الاموال او خامخه امتحان بکو کمي سر د مارونو نا والانفس يود نفشونو نا والصبر تاذميونا وګورب دي سیسونو کمي دو باندې خبران اللہ بو مومنان وبانی دنیا کے سمر یری او خبکار نہ را ولی وبشری الصابرین زیرے ور دنیا کے خود اللہ پ نیکانو بندگانو یرمی خبکانوی لکہ حدیث د اللہ حبیب ابراہیم بچی جو وفات شو وی انا بفراقک یا ابراہیم لا محزون نو د ویل صدا نشواله د یری او نشواله د خفقان په دنیا کې نه خل شي جنت ثور دن نشي نه با يروي نه با خفقان وي ډيرو آیاتونو کې الله نشواله د خفقان او د یری ذکر کړې ده چې کله سره جنت ثور دن نشي اوګ تاسو اتروو یو دوپې هم را روان دی دوشپې ته یاد وګور یږ د یاد د دغ اخې سلو او ګور و فله هم اجررو هم ایمان واله د پااره به اجروي پهنی ضررف داغوي. ایمان والا چی اللہ علا ورور سیگیر جنت کی باجر وی او جی جنت توردن نشول ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون نب سیر ای پا جنت کی او نب دوی خفا دا غشان دی سورت ایاتو گوری ای ایک سو بار نمبر ایاتو گوری ای دا جنت کې دنکی دو نپس اللہ وی نب سیر او نبس خفقان وی بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجرہ عند ربه اے د الله سره باجر وی چې جنت ده د چا هغه اجر ته ور رسیدي ولا خوف علیہم چې جنت لور رسیدل نو نبس وَلَا هم يَحْزَنُونَ او نبویدوی غمجن دارنگی دی صورت کې گورئی دو نمبر بحا ساٹ نمبریاتو او دو دوش دا یرا نشوال ده یره او نشوال د حزن د جنت نه پسوی دو سو بحا ساٹ نمبریات لَهُمْ عَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ نَجَنَّت لَجِوَرْدَنَّ شِلِكَذَانْ سَرَا يَعْتُنُو لِكَئِ دی سورِ بَقَرِي دو سو چورتر نمبر ایاتو لِكَئِ دو سو ستتر نمبر ایاتو لِكَئِ او د سورِ آرَاف ایاتو لِكَئِ او کمپنزو سم د جننتتهور دن نه شي نه به یاروي نم به خفکان ووي داسې صورت زوخرف کې وئ دور دا معان نه چې څوک دنیا کې د قرآو سنت په سیزی او په د عمله په د بایدراندي او په د به خفکان ې ایران سره ووائ تا څومره کاملان مولادي دنیا کې خفری که دنیا کې پرشانانه دي دنیا کې پری دي یردد اللہ یردد دشمن اگر دشمن نپدی اتبار سڑے نیریگی چیزو بشہید شم ویسینا رانش یودا حیامو تسنس نکی تا مسجد رات روان نکی دلی دین بے حرمتی مون نکی فَمَنْ تَبِعُهُ دَا يَا هَرَغَ سُوْكِ رَوَانَ شُوْزَ مَا دَهِ دَآیَتْ پَسِي ادھا روان ای دل گرسی دی یو علمان دی دویم عملان دی لیکن الحمدللہ استاسو علمز دکوی ورسر با اللہ دا عمل توفیب نمراکی نو کم خلق چیده سرد دین خبر اولینا نو عمل بکم زینو کیا بای لیر عوام کتاب الله و سنت رسول تا نکی دی علماء در رسول نکی خود ای تیخ نکی نو دیده که فمن تبعا علما و عملا سوک روان شو علما و ملن هدای آزماد هدایت پسید فلا خوف علیهم نبیسی رپاغیم ولا هم یحزنون ادر معنا مندروستا ير روان حال کې به ير نوي زنګدن کې به ير نوي دلثال تملا ایک وو لزیز وا ابشرو بالجنه او خبکان بني زنګدن کې خو هغه سوق دنیا ته واپس غواړي چې ایمان نه دروړنه او داغه خاتمه ګډ وډا ندیبا و نبیدی غمجند دنیا پسیم اللہم جعلنا منہم اللہ علی مونگو تاسم پخبل رحم و کرم پدی کراولی والذین کفروا و اگا دي کافرنی و کذبو بی آیاتنا اود دروغو نسبت کڑی زمونگ آیات نتا ملائک اصحاب النار دغ خلک اهل او خاوندانو مستحق دور دي هم فيها خاليد وي <clears throat> بدي پد اور کې هميشه اللهم لا تجعلنا منهم دې دې له ګره خطاب خاص ده بس ذ خطاب يامنا وقت کی خطاب اعامو کن یا ایوہن ناس اعبدو ربکم خاص خاص خطاب کئی یا بنی اسرائیلا اے بنی اسرائیلو او ذکرور آیات کئی نعمتی اللتی نعمت زماہا انامتو علیکم جنام وحسان مکڑ پتاسو اوفی و اوفو ای بعهدي پورواله کیف وادي سما اوفي بعهدكم زب پورواله کوم استا سو پواد وي و اي يا او خازمان ويري گي گور اسرائیل دا د يعقوب عليه السلام لقب دولماو لیکلي دي اسرائيل مانا وا عبد الله نو مانا سش ويا اسرائیل اسرائيل اي بشود بندد الله د فلار غن ته جوړ شي بني اسرائيل او توي اي اولادد بندد الله ذ خفل والذ غن جوړ شي او اسرائیل بعض فصلی وئ اسم آجمی دی او دا مرکب دی د ایله ای او دا د الله په نومنو کې د بعضې او د اس سررانانه چې هغه بد ته وي لکه بعضې هل مدسې ديب دی ادااسلی اومسله دی چې قرآ کې اما جبرهغلی دي کنا نو مسئلہ د اهل علم او پمانس کې اختلاف هوا یا بنی اسرائیل اے اولاد د بند د لا یعقوب علیہ السلام او ذکرو نعمتي اللذی راات کین نعمت زمہ هوا انعمت علیکم چې نام او احسان میکړو پتا شو ورائی نام سده ویده فرعون نمی نجاد در کلیو یو نعمت داری پتاسو کی بیشمار پیغمبران می پیدا کلی او پتاسو می کتابو نمی نازل کلی اگور می دانی تیح کی بمن او سلوارات لو او دکانی نمی در تدولس چینی روانی کلیوی او نعمت سو پتورات کې می دا خیرنی پیغمبر صفات ذکر کنیو چې پیغمبر را عزید آغی با دادا صفت نوی نوی زماده نعمتو نرآیات کئی اگور ددینا شکری مکھوئی نو نعمتو نو ندینی او دنیاوی دوار نعمتو نمراد دی لکو گوری ذکر دنعمتو نو سر مائدو گوری سوره مایدش پغم افاره کیو ګورای الله ذکر د دی دینه مچونو خړنه <نی> شلم نمبر آیات <تو> اے شلم نمبر آیات ګورای و اذ قال موسی <لقومی> یاد کا غوخ چې فرمایل مو موسی علیہ السلام خپل قوم یا قوم قوم علما وذکروا نعمت الله علیکم را یاد کئ نعمت د الله فتحو یو پانه مچونو کیسه اذ جال فیکم انبیاء خلیچ غرذولی دی پتا شو کی دمر ډیر پیغمبران ابن اسرایل <سؤال> کی فساونو زورګرو پیغمبران الله را لګری او جعلکم ملوکن غرذولی ایت اسوازات د پنجه د فرعون نام یا غرذولی ایت اسو بادشاہان و ابن اسرایل <سؤال> کی د چا کور بو شورلی باوا او خادم بو ندتابه بادشاہ وی وآتاکوم درکڑی زیتا شتا ما هغه مچونا لم من العالمین چنی ورکڑی آغا یوتنتا د مخلوقاتو نشتا سو په زمانہ کی نو زمانہ نه مچونا رات کئ وګره دې نا شکرې مخوی چې دیني او دنیوی اللہ دی موند نعمتونو دنا شکرونو ساتی ایگور شکر ادا کوای سنگ سوری لیکنو لیئے قرآن تا اکاو خوادیخاو موکل بیو پا گرمائی گودو نا کوای شکر ادا کوای خپل کتاب لیکنو لیئے تازو گوری خال خطول ناس تی پکار کے لگئے ازگار سڑے نی سوک دسار نماز ہوتا نا پوری اداشي چاونوږي ته اجو ته کور دې پنجوس کال اوښوره ده سارنه ما سلطان پورې څه کوي یو ګرشک وይታ شو د سارنه کرماجیګر درس کوي د 176 کې ډګر نهي موږ دا د شیطان کار دې د دین کار څه کوي ډګر نهي راخن جې پټی کې دا استه ګورو نه کوي د خپو په سر سره سارنه په سر نه استه غريم ګوټ کوي شکر الاله د نعمتونو شکهوي شکر ادا کای کو شکر مو ادا کو نعمت بنورم ډیر کی حقنا شکري موکا نو کلا سړې د رحمت نو کم کمزات چې نعمت ور کولې شینو غسلم د غسري ادا ګورې ز الله نعمتونو ډیر دی والله وی و قلیلوم من عبادي شکو بندگان می ډېر دي خوشو ګرګوزار پکې کم دي عمر رضی الله عنه یو کس نو وارد لغوي اللهم اجل لي من القليل الله غلو په ما برا ولي ورته تاسو څنګه دعا کوي ناغورثيا میرل مومنین الله هو وقليلهم من عبادي الشكور جواب الله دې لوګو کې ما مراولي عمر رزي الله انه کېره توازو وي عمر ار شکر د الله په کتاب خپوي او رسول خپل سوال کوي وي اللهم جعل لي من القليل الله خپل نعمتو شکر ادا کوي ټول کېو نه مسره مسلمانانه پیدا کړي وایي یک دا ټول دنیا زموږ وي دوان مې بیا مو په څو جستر کې پټی شی کله ټول له رسول حق کړه واخلاصي ويږي شکر او بشي چې د اسلام او د ایمان نعمت راکړه د الله د نعمتونو د شکرې مکه وای بني اسرایل تم او ذکرو نعمتي التی راات کای نعمتو نزما ها نامت علیکم چن عام مکړه پتا سوانی واوفو به عهدی پروالو کای په وادو زما ایمان لڑای تواڅه کای وګراغه وادي سری چې دلته وای په وادو پروالو کای الله تدین سوادیه غسوی وګورئ سورہ بقره کې درې درې ځای نمبر 83 کې راځي قران یوزہ کی اجمال ذکر کی نداوی تفسیر قبل مقام کے ذکر کړي اغه وادي شوی جدل توي پورهوال پهوکای دره ثیا ایمهات ګرید سورہ بقرہ وا اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و اِذ اَخَذْنَا عَهْدَكَ اَغَوخ چي اَغستي و مونږه ميثاق بني اسرائيلہ کُلَّكُمْ مَذْبُوتَ وَعَدَد بني لا تَعْبُدُونَ اِلَّا الله دا خبر دې معنی دې نه اله معنی دې شادا عبادت بن خوئي مگر دې او الله ذِو وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا د مورلاار سرخصلو قو وذ القرب دخپ خپان سررا والت ماادة معان والمساكين د مكناان سررا وقولول للنااس حصن وي بول خللكota خista امر بالمعروف ونهي عن المنكر بکوی ادا سن نرمی نرمی اخلاق دائرہ کی خبر بکوی واقیم الصلاۃ و اتو الزکا اپا بندیو کیپم زو ورکہی زکات اگر تا ہوا دیوی چھ اللہ ددوی نا غستیوی درشان د دل دقرآاجمالن ځ کرکړ او سوال عمران کې د هغې تفصیللی یو سل شپږت یا نمبر اییاې مباره کو ګورئ يَوْمَئِذٍ نَّمُرُّ بَيْنَ أَيَّامٍ نَّمُرُّ بَيْنَ أَيَّامٍ وَإِذْ خَذَلَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ أَغَاوَ دَاوَ وَإِذَا خَذَلَ اللَّهُ يَخَافُ وَخِفْ غِسْتَوَ الله بيسا خلوينا خلق او مضبوطه وعده هغه کسانو نه او تل کتاب چور کډ شوي د کتاب لثوبيننه له الناس وعده دا کتاب بټول خلق له بيان دې کې زماد اخیری پیغمبر کوم صفات دي دا په پټوي نه خلق له بخکار کوي لا تبین الناس دا کتاب به بیانوي خلق لا او د جملو بیانونو نظام دي زماد پیغمبر کوم صفاتونه دي د خاتم النبین له السلام د دا به بهیانوي وله تکتمونه او دا به په ټوي نه ف نه بهو هوه زورهم د یارته اوکی و داواده رتو د خپلو شاګانونه ورهب او غستې وددي کېتاب د پوټولو په بله کې سمننقلليله دونیا اوپیسی چې لږېدي فسمما یترون. نو بدره اغه چدی اخلی درنګيغه وادسوا سورہ مائدہ وګورئش پغم afarki آیات وګورئ د لسم نمبر دلته بعهدی مجمل ذکر کړي او سورہ مائدہ کی داږي تفصيل نه وګورئ د لسم آیات شپغم پار سورہ مائدہ ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل او بشكا استوى الله خلخ او مزبوط وعد بني اسرائيلنا وبعثنا منهم 12 نقيبا او مكرر کلو موند دینا دولس مشران او سرداران نقيب مشر توي سردار توي نګوره د نقیب معنا د لغوي تفش لستو م راېړی قاف فق کې مشر ته مشر وي د به تفشش کوي چې څوکګیر څوک مار دی څوک در په در خبرهته شو مشر ګوري چې چا نه به سر راړي چې غټول زس ک پټې کوم نګوره د مشر ته نقيب وي. د نقب دا نادا التفشيش دی بهال معلومه زمشرم لمحله کې کندې څومره لري یتیمانان څومره لري څومره خلکو به گا اوګي الګا ته رکھنی دی به حالات مرمۍ لكو مر رضی الله نو ګور نقيب او مشهر د مدینه منوره په کو شو کې به غرځې دو داغي پسيرت کې راغلي ما سره مصيبه کوو په 2 غړي دری بیا ده یا الله دې یاري نو خوف دا ورته دا نو د ور مدینی په کو شو کده شو کیدار په شکل کې بگر زه قسم دې انسانانو سکه د خلق د مالو او د غوان او د بيجوم ور شرغه مو و يوزل مدینی رس غيار لهړي بټو لوا غسنا باندې پابندي ول ور چې د اټو لوالي د مدینی لا غریبانا نه دې د بيزي غړي وسکه كم مشر سره چې درائیت د غانو د زناورو غب دی وقال الله او فرمیلی واللهدي بنی اسرائ ته اننی معکم ب شکه زبه تاسو سره زما مدت به تاسو سره شاملې حالوي خدا مدد او زما د برګرتیا مشروته ده ل قم کف کف لیمو کف مجمانی واثه تم زکات او مر کو زکات وا امنتم او زما پټول رسلان و ایمان راړو چپ دی کہ زما خیرنه رسول ابن واغرتموهم او مددت او نشرت او تعظیم مو کو زماد پیغمبرانو وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا قَرَضَ ٱلْوَرْقَ وَلَا تَقْرِضْ خَيْسًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ خَوَفَ خَامَ, خام بَكُمْ تَسُنَّ سْتَ سُغْنَاهُنَا وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ أَوْ خَامَ خَوَرَدْنَّ بِكُمْ تَسُ الْجَنَّتُ نُتَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ شیر وان بیلان دید باغات و محلات و دا غینا نهرنا دکور عهدی مجملو او دی آیاتنو کی تفسیر ذکر کو و اوفو بی عهدی پوروالو کئی پوادو زمان اوفو بی عهدی کم زب پوروالو کم استاسو پوادو کل بدل بدر کم دنیا و خیرت کی گورا پنی کو آمالو اللہ دنیا کم دا بند مر گرے و ای آیا فرحبون ای دا ای آیا منصوب دے پہ یو فیل محزوف چی دا رستو فرحبون پا دلیل لے نگورا تقدیر را آیا عدا سے ای رہبو ای آیا فرحبون. او یا ری گئی زمانا فرحبون او یا ری گئی و آمین ایمان روڑی بی ما پا حغ کتاب انزلتو چمارا لی ایمان روڑی پا کتاب چمارا لی گلے دے اے قرآن تے مراد دے مسود دے قن دا قرآن تزدیک کا ان لما معقم دهغه کتابونو چي تاسو سرلي ولا تكونو مكيغي اول کافر به اول دینکار كون كون اپ دي کتاب باندې ورانه لمليك دي واذا کافر دي کې لفظ مفرد غمانا جمع اي اول من كَفَرَ بِهِ و اول فريق نو فوج كافر به مکی گئی اول ادلا انکار کو ان کی دجی کتاب نام اتهولوی اے تعالی د کتاب نو فو اول اخرن انکار یو شام دے وی ګور تاسو ل خلق د علماء په نظر ګوري رجی تاسو انکاروکای دا نور امین بم وئی چې کجره دا حق و نو د اخملیان دی مکېږي اولین کار کوون کې ددي کې تاب ناب وله تش سرو ب زما د تونو د پټولو په مقابل کې او د غې د تحریف او د تغیر په مقابلله کې سامنند قره دونیا چې و ای آیا فتقون او خاص زمان او یری گئیم خاز زمان او یری گئیم وردی جیکیل یهود علماء تاوئی دا قرآن بان ایمان راڑی ورعا ولکن کار مکاوئی تاسو خو عالمانی ای خلق دا علم پا نظر در لگوریم ماخلی زمان دایاتونو دا پوٹولو د بدلولو مقابل کی دنیا چلگ دا علا قلیل اندی تا صفت کاشفہ دا طول دنیا کرا جمکی دا خیرت مقابل کی لگ دا دا معنان دا چلگ مالا اگر دیر والا دا یاد دا معنان واء قلیلا ذو جن الحسن البصري هم الله و ثمانه سره دا ټول دنیا چه د هر سر راجم کی ابي ایا تيوا بتغییرها و تحریفها ها سپوشه زمادایا تاسو په تحریف ځین جرد لارشم زماد ټول په دی خفکی کم قوم چه امام سره ډیر تھا اون کوي زه خوشاله لهما او سره ک تاون نه غریب به د بچو د سکول لټئ یا به دوکان کوي به دوکان او سکول او ټوله ددن کاري او ځ سلیږي تو د سکولو ماشومان د ماګه پې کې پااسه د اک ج بیا متن درس کې دماخکاره د کو ټولو د ماشومانو للی وکی کوې په خبران. دیوژن تاسو لمیو د سیات کوم زړه درس بس کوم نو باید راپسیږي په مشالونو ته پوسکه په دغه وګور په مشالونو ته پوسونه وکوي تاسو هم مساله تا بساله ځکه زګقدر شي موږ بس کو درسته درست چې نور زور راکېsene دې اده په دوی دا مساله دا مساله په مشالونو ته رسو ته پوسکه وي بلدا شي دی, دی په وګور زری سره جوړي مساله دیر ته پوسونه ښه هي نه وي ځکه چې په دې ولا په نو بیا نور بساله جوړوي او داس چې مواورې دل بعدې باې لو کوي د بعض شی ده ی همغه چا خوب لی دلې نو تاسو ټول د شپ خوب طول تعبیر و نه دا ول له د تعبی روبا نو د در روغ په لې که نه به لې نو بعضې او خو کې یو ځای لاړو د یو اممی سرړی مو سره پهلوړی نست دی نو مالی دی معام له تنخواور کوئ ګورهې پهلوګورې اوا اول خورآ ل کېنی نه او کېناستل که نه د بیا په بل په ولټره ورو دي دا کوم بیل می می د بل هغه په دې د سره ترخا منخ اور کوي چې ټول د جمعات کې د دین کار کوي دا وی ولاته شتروب یاتی سفرهت قليله اي ګرا وال ابي قران تکيه کې ناشتو دا څه چې دا څه معنا کولا د تحريش ته کنه دي اوس ولاله ترخا اور کوي نو ور سره سم <سؤال> بلکه جموزکی او اور قرنوسی په یوسو کردلې کې دا د ترجمه کې ذکر یې وایي ناغه معاملات او بيوي ولا تشترو بيآياتي دا ځکه په دې اړه چې بيآياتي ګورو ولما ولي کلي مدارک وایي اي بتغيرها وتحريفها ما خلئ زماده آياتو او پتغير اوددي پتهريب باندې دنیا چې لګرا دې وي په خولوي ګره سوار نه بلکه چاله خه اما ساری وختي دوکان نظر ماسو ده ذري دماغ خار نه کوي ان تفسير کوي دغه نقصان دي ونه جوش والله مولمان کته سوې امين ملاقاتول رز دوکا ټوکی اټول رز تجارت کړي او شي خرڅ کړي تفسير نه وکټلی نو ماسو ده څرګرسي اوس کانه لې نه کوي اب مړي یوجوندې درو با شتور مو پکې او تفسیر نه وکټلی کټ سم د چې دو یاات ل تفسییر وکتو که نه درس کې نو کا په پورا فور کل نو شکره داه او چې تاسو قتللی دي نو بیا به کنځل یو ملاوي چې ماچته کېې اصله کتاب نه ک شاوي دا ته چې س د کتابونو کې شته نو کنزې بهڅ وګورې او د خلکو پورې خندگانانې کې دا بهڅ وګورې او د خلکو مړي رو وباې نو دا خو کتابو کې نه شته دګور دلته اخل میکې دا مسالې ټکی ته پیل کې د بازي اي مو اختلافو غوژ د ټولو مذاهب و اتفاق دي یو سره امام د تنها په علي په شريعت کې درسته را یو سره مدرس دے تو رز غریب مازیګر پوری کتابونو او خيلوس بتول شپغوري د دې کې چې زه غني تور په تنها ور کول واني د ذهنې پریشاني لري نشي نو ده بچی بنار وی بیمار وی دل بچه غوی با دی بس بابی اپس با کھولو لپویی نوست ده احلیل و فتوه پسره پا دی بانه دا ها بای اپوختناسی بری دی پلو گرسوار کئی نا ادیو لماسلیم کئی وی گرسوار نکی ملالا بای دی جننند زمون په دی ملکی غطه ده پریشانه خبر سره پوختنو کی احنه علم د اقتصاد سره ډېر مخيده د مولا تنخانيشتان د امام تنخانيشتان هغه پریشانو سره سره پریشانو سره په مخه ده د دې زمانه نشته خامور کاوه دلته وي آیاونه بدله قران کې تحریف کې ادا ځان پکې لګي هغه بیا په هغه خلکو نه سالې مویدا څخه وا تحریف بکوا تغییر ده الله پاک یا سنو کې مکا وا اته ور دي پر وګر تاسو م الله عالمان کا د ځان خبره په قران کې نه کوي سجدا آیات په تفسیر کې سلف او نبي رحم السلام لګي ا دې نه نه زاله لګي ها واي وسم ګر دي پر وګر الله دې معفو کی دیر در شنو نن زیات تحریف ده ځکه خبره قران او سنت کې نشته آیات دې اور څه خپل بڑا جواب نو الله دې موږ تهریف نشوکی هم دې شاته پص چې لیکلې روایت شهلا اشاره اشاره مکه او عادت هدايت کتاب ده نو دلته هلي المدام مسالم ذکر کړي ولا تشتروا ماخلي بیااتي په بدليو مقابله د آیاتو زما کې سمنن دنیه چلګرا ایو زر کوسنیو ته سلیخ خیال یی او ځېګه مونږ لاړو بیان نه نه ولاوی او تر هغه نه مبالاستګنری او سکول کې اوستازو نو ما ولې تانګریزي سره کې اسلامیت ښه تا ته په صدر کوي چې پویږي په خبرو بیا غریب خلک یې شو تو چې وېش بيشې خېندې دی هغه خپلارې پنځوسه ورځې راغستې او مولاله څوک په امامتۍ کې درې ورځې نور کې غدري سره یې پاغسته کې پاغدې شوتنیږي چې مولاله څوک په امامتۍ کې څور کوي دا ګوره زماده ټول <سؤال> سوبینا ګیللا په تمامو په خلکو په پښتانه ډېر غیرت یا زیږا ګره چوي د ټول پښتن قوم امام لته خدور نشتا ونيږي څوب کې چتې دیار لو وای چې زه هغه د بچو گزارې کې کې سمرا دی سمرا نور دی دا سو په دې څومره قبایل دی او څومره نور پښتانه دي دا چې مسجد هې چې د دغه مسجد مقتدیان امام ته دمر تنخوا ورکي چې دې قبليله مخ کې وې دلتم وایو او شباب الله روان دموایو چې دا تنخوا دمر د چې دا د دا دا دا بچو گزارې پکې ګدا کوم چې پیدا کونه عمله مسو کوي مانو وایې پښتنو کله شل اشتها دا دې شروع دیر شو کالو نه پس دا خبره شروع شو, شو مخکې دې پورته نو چې نیکان نیکان مشران او الله دې قبرونو د نور نړکې اغې بخپل نوړې دې امام سره دې مولا او دې شلو کال نه پس دا به خوندې راغلي پښتول قوم څه نه کوي هیڅ شي نه ور دا پنجاب خلک دی د امامان غره ترجمات کیږي دلتا امام, دل امام پنځوس کارو ندي امام بابانګ موي وي کنه وای کله اکامت هم غریب کور په دې په پنځوس پیندګری ولاړ دی په اکامت ته ورځي اک ورځي نو دا, دا اميغه اقامت موليده ده ها بھائی دې اقامت هم ور سره خپل کای ماشومان له سبکم خای د جمعه خطبه موي جنازېم کای پدې پنجاب کې ته سوګو رہی د جمعه پرس به خطیب راځي داغه صرف د جمعې د خدوی سره ا دمره تنخغه خطیب لورکای چې د ټول کلی پښتانه چې راجمه کې دمره به خپلو پسورو سیمامام لنور کې جغل سره ورکای په جمعات کې امام جدای امام نه ولا وقاری او حافظ جدای مؤذن جدانه د جمعات صفاکولو ول سره هغه جدای دا په پنجاب دخل کو طریقه دا پښتنو په قوم کې دا ټول کارونه به امام کې تنخیس نشتا په پښتانه پټاکرو دي ګ پنجابيان پټاکرو دي تسلاوا سو پټاکرو دي زموږ یو مارګر او د سوچو نه کول <سؤال> وېدا پښتانه ډېر پټاکرو دي یو پکې د خپل امامان وزاروالي دنجي نه امام راغلی دي یو کې د استاد ویله دا واقعا سم دي کداغه خیر او نه په خیر بل کاری بابا دي کې یو مشهور خبره او په لعانه تورجه پیدا تورجه و د په پښتنو په درونه دا چې مخرو وګرځي قسم دې کې خیرونه بغیر هیڅ وی ټول خیر ليكای دا امام جرید د دکان ته کول نه امام څنګه کوله او ته مثال په تور فروټ خرڅوله شنه څنګه نشي خرڅوله خو هغه وای ما نو کوس مې مسجد پرې هو قسم دې مو سره وقاری شه وو الله دې وګورې نیک شړې پاسکول کيو نو ما نه وکړه ته پوسکول ما نه سکول د قضوري مسلې نو زموږه د مسلو ته پوس کوم ته په خفکه جنا لولې فاني مدرسین علما چې د خپل درس تدریس نه ختایشي به هدف په مسله ده پوي په خبره نو د عالم ګره عالم علم اصل کې په دې کې درس او تدریس او کوم درس تدریس ته ژر پې دی وجه له پورتلو کې داشیبې رضياته سره به ربه انتها کمزوري را نا غوادو بډا خبره وای دا بډان بډاګان لږه ترجمه کي په سحت ادا دکې مې امام له تنخوا او ولا تشکرو بي اياتي سمن قليله او اي دا, دا ولا ملاحظه وکړه تخریف ذکرو ولا تشکرو ماخلي بي اياتي زماده اياث نو د پټول په مقابله کې او تدید تحریف او د بدلول په مقابله کې سمنن قلیلہ دنیا چلګدا اوsubprocess اللہ وای قل متاع الدنيا قلیل حبیبو فرمایا د ټول دنیا سامان د آخرت مقابله کې لګدې ماخ لئی زمان دا آیات نوب دا بدلولو او دا پتول مقابل کی دنیا چلگلا و ای آیا فتقون او خاص زمان او یری و ای آیا فتقون او خاص زمان او یری او رال تے فرحبونو او دل تے فتقونو ادوار او فرمان سکي سفر اخر ده نو علما او ليكلي رحمت دون التقواه ده رحمت مرتبه د نه نو چكلي ثور ال خطاب کولو فرحبوني وي او چكاله علما او ال حساب کينو فتقوني وي ګر زمانه يري گئی نو ګر کوشش د با خپل کوشش د زم چې علما ولدي خلقو سکوله ختن خاير کوله اے موږ لږ څه ووای تراوی هو کیا ول خوشب کین نه پښتانه غټه تراوی نه کای دای داځي تراوی هکای چې پلس مې انټا کې اور تر سره د موزو د تراوی ورس ختم کړي ٹھیک دی خبر وا چې د ثواب پځي ګناوشي وګره شری له منای کنه هر هیله ناروانا مال چې سو کوي یو یا حافظ به مول ختم کړي د زولام دې به یو د مونجلو لس در په دا به دو بوجونو کې باباتین کوي او مساله باندې ځار کوي زموږه فقهاوی پټراوی هو باندې و جث غسن ناروالی خو کدی یو دوه مرجونہ کوي نو په ما باندې ټولوي شي ځيږي د زون اف دی به دو بوجونو کوي او یو ګره یو سوي یو فاتحني نو مساله د فقہ باندې ځان کوي چې فقې خرقي باندې په مساله به امزان قاری و شي غست او فتحخ غې شي دغه مسله خو نه شته سپه شوی په خبره با قاري چې کمقرآ او شي غستې وستوفاتحح باره کې د فقهو د نا رواللي کو دی په مسله کوهږي که نه د فتحح نه خو خلاص ز هم دی امام شو اکثر قاری شي نهخام مو کوې که د کوي ماسووط مکي د حرمینو کې پور الله دی حکوومتون زموندي لم توفی پرې یو یو جممات کڅو سو, سو ما د حرم بشمار امامان دی مسجد نبوی کله یو راځي کله بل راځي ها کله یو وی کله بل وی نو تا ام تراوی هم نه بل کې اوري مفتی تیر شوه ها بھائی الله دې قبر ضرور لرګري نر سره مفتی ضرلي خان شه بٹوت پیځري قسم دې کله وز خوشاله چا په فلانه دازي وي به یو شخص ته موږ غاړه خلاصي فرض کفایا او رسو کې نپرې خو دا ده اهل <سؤال> حق ولا باونه الله <سؤال> دې دې قبر د نور نه ډکې ډېر محبتي ومون سره ملاقاتم زموږ نور شوه د الله شهم د مسجد نبوي کې ملاقاتو وشو و چون سره به مې دې را بینه کوله کوم چې مدینه بناوه راکېلې نو دا ډېر لوي سړیو د ګور داسې داسې خلک رانیول چې قسم دې مونږ ته دې و ګتاس خوب کې باندې نوم واغستو راځو کنه نو سو پیری موعوذتینا ول فزان لولې دا ډېر وی حق پرسر دی نو هغه کتاب لیکل دی وې دا د لشو کوې په تراویو به سی رشتہ وې دلیل نشته ابي حرمه نور علما مبارک وې کله چې حرم کې دغه کی کی کنه حرم کې ختم کی نو هغه زینہ پټې دي فون باندې د فلاني ملک بادشاہ سوده سیف ګارد په نام کې ورکو شو کوئی سین نو کتاب کتابوند کتو قابل نه ٹھیک د شیزه مو عام فقهاو د کلیجی دا شې سره خو دا منسووسی په لورې منسووسی ناروا دی اجتهادي مسله را په خبره پوي گئی یو منسووسی هه ناروا ویو سوي اجتهادي مسله کې د علماو آرام مختلف شکی مختلف کی دی شي دا شې منسووسی ناروا نه کټاله زګوږي د مثال په تور پترال وی ناروا ماله په قران سنت کې دلیل ښه خبره وررس دی که نو منسوسی روان نه دي استادي سر دي استادي کې زمږ دا ټوله کابیې نو وای خومال نه دی الله خبر د نور نهډک کې دی باې سکی د باې یو کتاب دی بیا میدم و چې سوکې جواب وکي که نه د دغ پژون خو چانو پړیو او فات دی سووکې کوي نو بیا بیاکي دا کتاب ځانده ووري د ځې مسله پوشش کوئ چې دی لماو امامانو تهسو شيتیر خیر ورته میلا زخه دیوانان شي ز دین خدمت د پارسه شي ډېر شي زونه وړه کله افسوس کوم زمونږ د خوله خوله علما دي خود پریشانو د وجه نایي کارونو غداه را دا بدو علما دي کتابونه ولړې دي سورلي ور سرهستا اخکل تنخاګانی ورته ملاويږي خخکلې ز دلته وړه زهنی پریشانېم ده ايوازل یو عالم خفون مهولې خپای وې سره کای نه غجراب ځکنه کولې خو یې کی نه خبره وای وې سره کینا و چې شي نکولې ګرځې نه کولې لږه مو پښتون دی یو هزار راګیرکړي دوا ورته کوي چې له 10000 د خلاص څو کی څه نو ورکه یوځل یو د مليان ناسون غل د قبایلو کې ولا ګل مليان ناسو غایو په خفني علم مو نه بل ته وي څنګه راوړې گزارکای وې څنګه دی او زموږه بیا ورته دی نو مولوی خوانمانم ساتای نوې خاندلوي مقتدیان یاځو ای یمال سره وای چې دې تښ مس کوي او کنځلې م نه غویر کې انسان دی تاسو لوه په تښ مس کوي خو دې مزه وکړو کنځلې مور پسي کوي ائ په خپل خریس کې وای تاسو سره وای ورته باز غیان وخره لکې دی کنه به خکرو ب بلاو غیانم پکې وی لَدَخْفُلُوا پیغمبر دوارې سالو سره اېدا دین زموند ټولو سره شریک دین دی اغه لای چې موږ به ته دا دین کار کاوه چې خو لسی فارغ زهنه ورته ولا تلبس الحق بالباطل مغد ورډوي حق د باطل سرا وتکتم الحق ومپټوي حق وانتم تعلمون او حال دا دے چتا شو بو هي گئی وانتم تعلمون او حال دا دے چتا شو بو هي گئی دی آیات ان شاء الله تفصيل رستکو اسه مثالی غریب کلو غری تاسو ز اندازه جوړی کړی مولیان ان شاء الله را او زه یو عالم دې نیک شړې دې زموږه درسله به مور دې نو دې نکاپه سیکل خلچ نکاو تړي ملاله به یې ورکه لو دوی د دې کافي اسوره می حرام ویلی وی کس د لایدي درسره ما دی ما ولې حلال شي لې حرام ویلی دا څه کار دی ما زره کوم چې دلیل وکړو ورته موږ د فقہی مساله تاسو الفقيه هن شي معنی کنه نه ولای وي مولا مو مطالبه کوي چې ما سوقه د دې کافي سی غختس نو دې په حرام حرام کړی څه شي ورزې په ور کار سره زموږ استاد محترم او نو هغه چې څوک کار <سؤال> کوي د جومی پر سرات کوي نو ولواید د ځخالی او د اتوارم ورسره کاوه وایي چې د جومی د ایمانو په دمه دي کیږي بای هغه د مبیر سیو وبسلی تپو څوک دا د جومی په لسېو علي خلق روجه نو د دې روجيني او هغه به انتها ضعيف څه هغه ځماله و د روجهونی س مولې تربل جومی پر یو افته و نیسه په خبره هغه ان خلاصو او ما د ی نه ور نهسه کې ځکه په دی میاشت دیې نوبی اسلام به ډیرې روین وي س کو په دی میاشت دی کې به اسلام دی اکثره میاش به شعبان شابان دی سوه یو هیسم دیګوره لهما وي وي د شعبان په شابان نفس به روژ نه سیه یو ممرګری تهپوسکوو جنن راغلی که نه د جمال احمد احد د نو هلی په لیکي چې دا هدي سازن ضف دی دبین لا سينه رسم روجي نيويشه زکه صحیح روايات د مسلم او بوخاري شریف راغلي چې الله حبيب بروجي وي د کوم حديث کې منه راغلي دي چې سندي سره سندي کلام دی نو وای د جمعه پر ربن شو کنه غوي ګنه اخلاصي به تیپاوي تربلي جمعه پره افتټولي ودي صاحب په خبره وای سي تربلي جمعه دا یور او جه خاص چې خلکو د دې دلیل لښتہ او زدي مياشتي کې د روجي نوصله دلې ري باي رازې زرزور سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله